Vittnesbördet tas inte emot. Kapitel 5 verserna 31 till och med 47. 31 Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. 32 Men det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. 33 Ni har skänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. 34 Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa men jag säger detta för att ni skall bli räddade 35 Johannes var en lampa som brann och lyste och en kort tid hänfördes ni av hans ljus 36 Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav ty det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda just det som jag utför vittnar om att fadern har sent mig 37 Och fadern som har sent mig har själv vittnat om mig men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt 38 Och ni har inte behållit hans ord eftersom ni inte tror på honom som han har sent 39 Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv Just dessa vittnar om mig. 40 Men ni vill inte komma till mig för att få liv. 41 Människors ära vill jag inte ha. 42 Men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. 43 Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. 44 Hur skall ni kunna tro Ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den ende guden. 45 Tro inte att jag skall anklaga er hos fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. 46 Om ni trodde på Mose, skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. 47 Men om ni inte tror på vad han har skrivit, Hur ska ni då kunna tro på vad jag har sagt?